Zeigarren unitatea, atarian, Euskal inauteriak bi. Gaur gure irratxa joan, Euskal Herriko zenbait herritako inauterietan ateratzen diren pertsonaia buruz itzekin godu gu. Baina horretarako zuen laguntza beharko dugu. Zuen herrian, baldago inauterietan ateratzen den pertsonaia belezirik. Deitu eta esaguzuen orden eta zen mozorro eramaten duen. Bai, arratsaldeon? Harratxalde hon bai, miren naiz, mundakatik deitzen dizuet. Zein da mundakako inauterietako pertsonaia? Gure herrian atorrak ateratzen dira musika jotzen eta besten. Zuri zuri jantzita joaten dira denak, zuzendaria izanezik, Zuzendaria beltzes jantzita joaten da. Bigona zuri jartzen dituzte, bat agerrian eta bestea burutik sarturik. Batzuek aurpegia ez eramaten dute, eta besteek aurpegia biztan. Aurpegian patila hundiak eta bibotea eramaten dituzte pintaturik. Oso mozorro polita da. Bai, horrela ematen du, eskerrik asko. Bai, da? Asun naiz, zalduan dotik deitzen dizuet. Gure herriko inauterietako pertsonaia markitos da. Ez da benetako pertsona, pampiña baizik. Asto gainean ateratzen dugu traje eta gorbata abeltzez jantzirik. Eta botoizuloan lore eder bat sarturik ibiltzen da. Lepoan arrautza oskolez egindako idunekoa adarama zintzilikatuta. Gauean erre egiten dugu herriko plazan. Mil eskar, bai esan? Kaso, fidel naiz. Guk ere ustaritzen baditu gure pertsonaiak, kotilungorriak. ez estitut ezagutzen, nolakoa da kotilungorrien mozorroa? Praka surien gañetik gonagorria eramaten dute jantzita eta gerrian zintzarri piloa zintzilikatuta orpegia estalita eramaten dute maskara gorri batez eta eskuan duten makilan bei buztana eramaten dute zintzilikaturik Poltsikoetan errautza eramaten dute jendeari botatzeko Mil esker zure herriko pertsonaia deskribatzeagatik gero arte Josek, arizkundik deitzen digu, ez da, Josen? Bai, arizkuneko pertsonaia famatuena, hartza da. Herriko pertsona batek egiten du hartzarena. Gorpuz osoa, hil ez estalita ateratzen da kalera, eta hartzaintzaleak lotuta eramaten du. Jendeak zirikatu egiten du, eta hartza ies egiten eta jendea harrapatzen saiatzen da. Oso ondo pasatzen dugu denok, batez ere humeek, Naiz eta askok eta askok sekulako beldurra pasatzen duten. Bai, naiz harritzen. Eskarrik asko, Jose. Ikusten duzuen bezala Euskal Herriko herri askotan dituzte pertsonaia famatuak. Bai, esan? Kaixo, mari begonaiz, unanutik. Arratxaldeon, mari Bego. Zuek baduzu pertsonaia berezirik inauterietan? Bai, hori se. urtero ateratzen dira. Zuriz jantzita eta gerriko gorria edo beltza jarrita. Paparrean gurutzatutak kaskabiloz betetako zinta jartzen dute eta urpegia karatula batez estalita eramaten dute. Eskuan makila luzea eramaten dute eta etxe-etzebiltzen dira, oso ikusgarriak dira. Mil esker Maribego, ea aurten unanura joateko aukera izaten dugun. Oraingo honetan lantzetik deitzen digute. Bai, garazinaiz. Gure herriko dinauteriak oso famatuak dira eta pertsonaia ugaria ateratzen da. Baña nik bat aukeratzekotan mielotsin aukeratuko nuke. Hori ere, Markitos bezala, ez da benetako pertsona. Pampiña da. Lastos beteta dago eta eskuak zabalza baleramaten ditu. Lapur bat irudikatzen duela esaten dute. Prakaurdinak, Loredun Alkandora eta Capela Picoduna jantzirik ateratzen dugu kalera. Eta hori ere gauean erre egiten dugu. Herriko ok dantza egiten dugun bitartean. Etorri behar duzue ikustera. Primeran pasatuko duzue. Zaiatuko gara, eskerrik asko. Azken dei baterako tartea daukagu oraindik. dik, bai esan? Kaso, peru naiz, zubietatik. Gure herrian oso famatuak dira joaldunak. Gerrian bi joare handi eramaten dituzten loturik eta ardilarruz eta gonazuriz jantzita ibiltzen dira. Buruan kapela konikoa daramate, puntan koloretako zintak itxatxirik. Oso berezia da joaldunak ikustea, Eta batez ere ateratzen dute notsa entzutea. Barkatu peru baina denbora joan zaigu eta moztu egin beharko dugu. Mille esker guztioi zuen informazioagatik eta bihar arte